Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Aquest dimarts serà el dia de més calor i amb les temperatures més altes de tot aquest conjunt de dies on s'ha notat i en força l'arribada de l'estiu. Per combatre aquest dia i evitar cap ensurt, algunes recomanacions bàsiques són beure líquids de manera abundant, protegir-se del sol al màxim possible i no fer exercici a l'aire lliure a les hores centrals del dia. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Les altes temperatures d'aquests darrers dies arreu del país fa que pràcticament estiguem davant d'una onada de calor. Aquest increment de les temperatures que tocarà sostre aquest dimarts fa necessari que es prenguin unes recomanacions per evitar cap ensurt, com ara beure abundant aigua o protegir-se del sol al màxim possible. La matinada d'aquest dimarts s'ha produït una esgavissada en un mur del carrer del Verge del Carme que ha deixat un cotxe en situació de sinistre total. Afortunadament no hi ha hagut cap persona física afectada per la caiguda d'uns 12 metres de mur a la zona on està ubicada la petanca i els horts municipals. L'Ajuntament ja ha pres les primeres mesures per assegurar la zona. La Fundació Pere Terres, en el seu esforç per acostar les activitats de lleure i colònies a tots els infants i col·lectius, fa anys que organitza activitats per a diferents entitats. És el cas de 50 nens amb cançar que han començat a gaudir des d'aquest dimarts d'unes colònies a la caça que la Fundació té a la Conreria. La Biblioteca Can Baratau ha plantejat per a aquest dimarts una serrada que pretén donar a conèixer, entre altres coses, el perquè de l'increment en els preus de productes bàsics com els cereals, aquest fet provoca, entre d'altres coses que una de cada sis persones al món no tingui accés al menjar. Tiana primera hora. notícies. Les altes temperatures d'aquests darrers dies arreu del país fa que pràcticament estiguin davant d'una onada de calor, tot i que des de les autoritats competents de la Generalitat no han realitzat cap comunicat oficial que declari aquesta situació com la primera onada de calor de l'estiu. No obstant, aquest increment de les temperatures que tocarà sostre aquest dimarts fa necessari que es prenguin unes recomanacions per evitar cap ensurt. En aquesta línia, algunes recomanacions bàsiques són beure líquids de manera abundant, protegir-se del sol al màxim possible i no fer exercici a l'aire lliure a les hores centrals del dia. En aquest sentit, des de Badalona Serveis Assistencials que gestionen els serveis de salut de Tiana amplien aquestes recomanacions mitjançant la infermera de salut pública de BCA, Sílvia Serès. Una que és molt important, que és beure, encara que no es tingui set. També les amanides o, o la fruita com a peça, també això ens aporta, ens aporta hidratació, això és molt important. Eh, evitar les beudes amb alcohol i els menjars molt calents o greixosos, això també, encara que sembla una mica absurd, també és important, per això genera més calor. I després hi ha una sèrie de coses que es poden fer a casa, no? Desabaixar les persianes de les finestres quan toqui el sol, per evitar que la casa s'escalfi molt, obrir les finestres al vespre per refrescar-les, quan el sol ja, ja no hi és... I en el carrer, portar gorra o barret, utilitzar roba lleugera, sobretot si pot ser millor de cotó o de fil, amb colors clars i que no sigui ajustada. El sol ha arribat en força en aquests primers dies d'estiu i la calor de moment continuarà durant tota aquesta jornada. De fet, aquest dimarts s'esperen entre 29 i 31 graus a tot el litoral català. Això sí, la humitat provoca una sensació de safogo important, sobretot de nit. Sobre com podem reconèixer els símptomes d'un cop de calor, la infermera de Salut Pública de Badalona serveix a assistència a Sílvia Cerès, ens dona més detalls. Temperatura molt alta, mal de cap, mareig, set intensa, pot arribar a tenir convulsions o rampes eh, i fins i tot es pot arribar a perdre el coneixement. A Aleshores, si en principi eh, això passa, és portar la persona que tu vegis que es troba en aquesta situació a un lloc, a un lloc fresc, airejat i, van, i que algú li doni aire, ...descordar-li la roba i mullar-la i avisar no al Sanitat Respon o al 112 o al 61 o a l'ambulatori... El segment de la població que té més risc de poder patir un cop de calor són la gent gran, sobretot a partir dels 70-75 anys, les persones amb discapacitats físiques o psíquiques, independentment de la seva edat, també els nadons i les criatures petites i les persones amb malalties cròniques com demència o problemes de cor. Alhora s'ha de tenir cura de les persones grans que visquin soles. En aquest sentit és recomanable realitzar un breu seguiment per saber en quin estat es troben o recordar-los que beguin aigua i prenguin certes mesures bàsiques davant la calor. No obstant, a partir de dimecres està previst que els termòmetres es relaxin una mica. A més llarg termini, les previsions són contradictòries i no queda clar si ens trobem davant d'un estiu per sobre de la mitjana o haurem de conviure amb les temperatures habituals d'aquest mesos. La part negativa és que la calor comporta un augment considerable de la possibilitat de focs forestals. Un total d'11 comarques ubicades a Girona, Lleida i Tarragona estan en una situació d'alt risc d'incendis, segons ha confirmat el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat. La matinada d'aquest dimarts s'ha produït una esllevissada en un mur del carrer del Verge del Carme que ha deixat un cotxe, que estava aparcat al carrer en situació de sinistre total. Afortunadament no hi ha hagut cap persona física afectada per la caiguda d'uns 12 metres de murs a la zona on està ubicada la petanca i els urs municipals. L'Ajuntament ja ha pres les primeres mesures perquè aquesta situació no es torni a produir. L'esllevissada del mur ha estat com a conseqüència de la pressió exercida per una fuita d'aigua d'una de les canonades de la instal·lació de la petanca. En aquest sentit, tot apunta que durant moltes hores aquesta canonada ha estat regent aigua amb una forta pressió. De fet, integrants de la petanca es van posar en contacte amb l'empresa Sorea, responsable del subministrament d'aigua, i els van alertar que no disposaven de suficient pressió d'aigua corrent. Des de Sorea van aconsellir a la persona que va trucar que revisés per sobre la instal·lació. Aquesta, al no trobar cap anomalia, no es va tornar a posar en contacte amb Sorea i aquesta, finalment, va descartar realitzar cap intervenció. Posteriorment, la fuita va rejar aigua durant tota la nit pel carrer Verge del Carmar fins que, passades dos quarts de cinc de la matinada, un veí va alertar amb una trucada a la policia local de la llavissada del mur. A partir d'aquí, les brigades municipals i la policia local es va desplaçar a la zona afectada. També l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, va voler conèixer de primera mà quina era la situació i es va desplaçar de matinada al lloc dels fets. La pròpia Esther Pujol comenta quines són les actuacions que s'han dut a terme des de l'Ajuntament s'ha començat a fer una neteja profunda del que seria el mur que s'ha desfet i la idea és òbviament, elaborar un nou, construir un nou mur, uh, un nou mur en altres que en altres danyat i mentre hem tingut ja, ja una reunió amb Sorea, amb l'empresa municipal de l'aigua per, eh, per detectar possibles responsabilitats al respecte, eh, que a un bon punt s'hagin fet esperitatges per part de la nostra companyia d'assegurances i per part de la companyia d'assegurances de Sorea, doncs acabaran de determinar la responsabilitat. Alhora l'hora, Esther Pujol ha confirmat que amb les actuacions que s'han realitzat, la zona ha quedat segura fins que s'iniciïn la construcció del nou mur. El que no volem és que en el supòsit que es plogués o que, alguna, una, que, que li arribés al mur una quantitat de, doncs important d'aigua tornés, eh, tornés a passar alguna cosa. Jo ho descartaria justament per això perquè s'està fent una neteja del mur de manera important fins tocar paret dura, fins tocar roca. L'impacte més gran l'ha rebut el cotxe d'una veïna de Tiana que ha vist com el seu turisme ha quedat en situació de sinistre total. Hores d'ara la propietària no ha presentat cap denúncia i ha realitzat les seves gestions amb la seva companyia de Des de l'Ajuntament han plantejat a la veïna la possibilitat de facilitar-li un cotxe de substitució en el cas que aquest el necessiteix per poder dur a terme el dia a dia de la seva vida. Pujol ha volgut agrair la col·laboració i comprensió de tots els veïns del carrer Verge del Carme, que han suportat les tasques de neteja. Alhora ha valorat molt positivament l'ajut dels veïns que fins i tot han facilitat mànegues per la neteja del carrer. Tiana primera hora. La Fundació Pere Terrés, en el seu esforç per acostar les activitats de lleure i colònies a tots els infants i col·lectius, fa que organitza activitats per a diferents entitats. És el cas de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics, la FANOC, que han vist com 50 nens amb càncer que pertanyen a la seva associació han començat a gaudir des d'aquest dimarts d'unes colònies a la caça que la Pere Terrés a la Conreria. En aquest sentit, el cap de vacances i lleure de la Fundació Oriol Samaran ens dona més detalls. Aquesta és una colònia que coorganitzem des de fa molts anys a Fanoc i que habitualment sempre fem a la Conreria. És una casa que ja coneixen, que els donen confiança per la proximitat de Barcelona, perquè si hi hagués alguna emergència també la, la proximitat als, als hospitals, als centres de referència. Eh, i jo et dic amb aquesta colònia doncs, amb la voluntat de que infants que per la seva malaltia, per la seva dificultat, doncs potser no podrien anar amb, unes colònies, eh, amb un altre tipus de colònies, doncs poder fer una, una colònia adaptada a ells, a les seves necessitats, al seu ritme, al seu funcionament. En aquestes colònies no només participen nens amb càncer, sinó que també estan adreçades a altres infants, com per exemple germans o familiars d'aquests nens. En aquest sentit, i com passa en totes les colònies, són els pares qui prenen l'última decisió de si envien o no els seus fills a les colònies. Per aquests pares hi ha tot un procés eh, que cal, cal prendre'l doncs, molt seriosament, de, de, de donar-se doncs, que el seu fill sí cap pot anar a colònies. En aquest sentit, eh, tot aquest paper l'assumeix la... la, la... L'entitat amb qui treballem, a FANOC, que està fent un seguiment de cada un d'aquests casos, doncs, tant amb la família com amb l'infant. I per tant, no és allò de dir, va, de colònies, eh, una decisió presa al doncs, mes de maig, sinó que hi ha tot un treball eh, de, de, de setmanes, de mesos, d'un treball constant... No obstant, aquestes no són les úniques colònies que realitza la Fundació Pere Terresa Tiana, ja que els participants d'altre programa viuran com a eix central la màgia de les arts escèniques en el renovat teatre de la Casa de Colònies de la Conreria. A més, visitaran una sala teatral per a conèixer les seves interioritats i rebran una classe magistral d'un intèrpret de l'escena catalana. L'estada finalitzarà amb la representació d'una obra de teatre amb la presència dels familiars dels participants. Es tracta de la segona edició d'aquestes colònies teatrals després de l'excel·lent acollida que van tenir l'any passat. La crisi alimentària colpeja mil milions de persones al planeta. L'increment en els preus dels productes bàsics com els cereals fa que una de cada sis persones al món no tingui accés al menjar. Sobre aquesta qüestió, la Biblioteca Can Baratau ha plantejat una serrada per aquest dimarts sota el títol Què amaga la crisi alimentària? Aquesta sessió serà conduïda per Esther Vives, membre del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra. La pujada de matèries primeres com l'arròs o el blat ha desencadenat que el 80% de la població mundial l'estigui patint encara més per poder-se alimentar. En aquesta conferència es podrà saber per què està passant això i quines solucions i alternatives es poden plantejar en aquesta crisi alimentària. En aquest sentit, una de les opcions passen per convertir un problema global en una solució local. Ens dona més detalls el president del grup de consum ecològic, l'assistit de l'Alegria, Albert Ferrer, que ha estat un dels responsables de promoure aquesta serrada. I ara precisament té, doncs, té uns recursos molt importants a nivell agrícola que són per explotar i d'alguna manera doncs, a, a través de la pròpia alimentació en el mateix espai on podem viure, on pots una vida molta gent i a la vegada tots doncs, els preus tampoc hagin de pujar perquè no hi, hi ha transport, ni hi ha magatzem, no hi ha contaminació i és una manera doncs, de, de començar a evolucionar i a pensar que, bueno, que no cal que mengem mangos de de xile, ni papalles de Costa Rica, ni pinyes, no?, que bueno, potser no, no cal que mengem això, perquè això porta tot, tot un consum i un gasto energètic que no es valora, però al final això contamina tot arreu. No? Un dels factors, segons Ferrer, que s'amaguen darrere d'aquesta crisi alimentària és el sector especulatiu de les matèries primeres que cotitzen a la borsa. D'aquesta manera, com en d'altres operacions bursàtils, els inversors compren a un preu molt barat per després vendre-ho molt més car. Altre factor important és el del canvi climàtic, que amb l'absència o abundància de pluja, segons el cas, fa que els aliments es facin malbé als camps de cultiu. Albert Ferrens apunta un tercer factor no menys important. I una tercera part que també penso que és molt important i que s'han de en compte, i aquí també som nosaltres responsables o corresponsables, que és el tema de plantacions que abans es destinaven a menjar autòctones, menjan ara a exportar. Qui té els diners, qui és el que paga, és el que s'ho menja. No? I estem utilitzant els seus terrenys, els terrenys sobretot d'Àfrica i de Latinoamèrica, perquè les grans explotacions multinacionals proveeixen allar uns peus i visorits amb totes el tòxics del món que aquí no se li permetem i en elgè sí que els deixen i després que pot deixar quedar aquí. No? Per conèixer més detalls sobre què amaga la greja alimentària podeu assistir aquest dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca Camp Baratau, on Esther Vive, membre del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials de la UUPF, aprofundirà sobre aquestes qüestions. Ràdio Tiana, notícies el temps. Hola, molt bon dia. De moment continuem amb una situació meteorològica dominada sobretot per les altes temperatures que tenim a tot el Maresme i que aquesta passada nit ens han portat valors per damunt dels 20 graus a tota la franja litoral i també en algunes zones de l'interior de la comarca. D'entrada avui les temperatures diurnes esperem que es puguin enfilar cap als 32-33 graus cap a l'interior. A prop de la costa la marinada farà que estiguin al voltant dels 28-29 graus a molt estirar, mentre que la situació marítima estarà tranquil·la perquè la mà perquè els vents seran fluixos, volem dir. D'entrada, de cara de mà s'espera que la situació comenci a canviar. Entraran vents del nord, aquí a la costa els vents giraran a llevant i això afavorirà que hi hagi més núvols, però també que ens arribi una massadera més fresqueta que s'ha l'encarregada de fer baixar les temperatures. No estem parlant de cap baixada important, però si més no, no tindrem la calor tan intensa d'ahir o d'avui. Pel que fa al temps, com dèiem, augment dels núvols al llarg de dia de demà i durant la tarda a vespre no es descarta que pugui caure algun ruixat, creiem que de forma aïllada i poc important. De fet, demà passat dijous, a primeres hores del dia, encara podem tenir alguns xàfecs aïllats i poc destacables. Després, la núvolositat quedarà variable, formada bàsicament per núvols baixos, amb unes temperatures que dijous encara podran baixar una mica més. Els vents continuaran fluixos i variables i la situació marítima a tota la costa del Maresme. Divendres, temperatures estables, alguns intervals de núvols baixos poc importants i unes temperatures que doncs continuaran força agradables. Temperatures de moment sense canvis. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista Aquest dimarts la Fundació Pere Terrés ha donat el tret de sortida a les colònies d'aquest estiu 2011. Dins del seu programa, la Fundació ha organitzat unes colònies per a 50 nens amb càncer que es desenvolupa al centre que la Pere Terrés té a la Conreria. Aquestes colònies, que es desenvolupen a Tiana, s'han realitzat amb el suport i coordinació de la FANOC, l'associació de familiars i amics de nens oncològics de Catalunya, que té com a objectiu el buscar solucions al conjunt de trastorns que envolten el càncer infantil. Per parlar de com s'han preparat aquestes colònies i d'alguna de les seccions que es diuen la TERMA des de la FANOC, contem amb la seva gerent Rosa Casals. Rosa, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Perfecte. Molt bé. Mira, primer, per, uh, per situar-nos de forma introductoria, m'agradaria saber quines particularitats presenta el preparar unes colònies per a nens amb càncer. Bé, pues, com tu dius, que unes particularitats que són salvables, perquè normalment... Quan organitzem les colònies, com ja fa 8 anys que s'organitzen conjuntament amb la Pere Terrés, amb els nostres nanos, el primer de tot comentar-vos que tots els nens que van a les colònies no són tots nens afectats, perquè nosaltres, com que sempre treballem entorn a la unitat familiar per donar respira a la família, el que fem és eh, ajuntar nens que ja estiguin en condicions d'anar, perquè a vegades també malauradament no poden anar per les condicions físiques en què es troben, uh -huh. i els seus germans i germanes. Creiem que no sols, eh, no sols ho necessiten ells, sinó que també els germans i germanes, que són els patidors també de la malaltia i, i afectats de la malaltia, conjuntament amb els pares, que en realitat són els que més respir necessitant. Llavors són colònies delicades, sensibles fem que s'integrin en un grup més gran. Nosaltres, de, dels nostres nens, hi van 43 i la resta fan un grup amb el qual es pues, participen, fan sempre les seves festes, les seves activitats, uh -huh. sempre vigilant que si hi ha algun dels nostres nanos que va en una condició més fluixa de canal sol, de cara a prendre medicació, pues, es coordina molt bé la Pere Terresa, es preparen, i mai hem tingut gaire problema. Igualment nosaltres enviem la nostra reflexòloga, que és metge pediàtrica, és doctora pediàtrica, i ella hi puja cada dia pues, per si s'ha de controlar, s'ha de donar alguna punxada, o s'ha de... Bueno, de... jo estic i tothom està més tranquil. Bueno, sí que en aquest sentit hi ha una supervisió total, no? Dia, si, si hi ha una febreta, pues, decidir si si continua o... Simplement és això, és un control i que ens va superbé. És un control que suposo que va superbé, en primera instància, pels nens, que és el que ho necessiten, i també doncs, per tot el tema de pares, familiars i, home, i vosaltres com a, com a responsables conjuntament amb la pera de l'organització d'aquestes colònies, no? Mm -hmm. En aquest sentit, m'agradaria saber des del punt de vista organitzatiu si es realitza un pla totalment personalitzat per a cada nen, o es mira de trobar nens amb patologies de càncer no sé si similars per facilitar l'organització, o com us planteseu aquest tema? Bueno, aquí el que es planteja més aviat és l'estat del nen, el càncer pot ser molt variat, l'any passat hi havia nens que anaven en cadira, Eh, un amputat, vull dir que el grup pot ser homogèni o no, eh, però realment el que interessa és que el doctor doni el vistiplau per poder anar de colònies, o sigui, ens basem molt en el criteri mèdic i després és, nosaltres fem la selecció també amb criteri social i de necessitat. Mm -hmm. Per tant, una mica, tot el tema de famílies i escollir les famílies i perquè malauradament no podem fer més grups. Eh, són colònies que ja sabem tots que no són econòmiques, eh, costen, i bueno, igualment ja amb la Pera Terres tenim com un conveni, però a banda d'això, clar, costa molt, i ens encantaria dir tothom que sí. Però ens basem sobretot en el criteri mèdic, això d'entrada els nens han d'anar amb l'informe del metge, per això tardem tant en fer la selecció de famílies perquè un cop ha escollit el criteri mèdic de poden anar o no poden anar, amb aquestes condicions o no, llavors ja ens reunim amb cada família uh -huh. i amb cada família veiem els inconvenients, si hi ha algun nen que no pot menjar una cosa, si hi ha algun nen que necessita un monitor especialitzat, mm, és una miqueta això, no, vull un, dir que en aquest sentit sí que es fa... període llarg, perquè clar, clar. nosaltres les entrevistes les fa l'educadora social, la psicopedagoga i la psicòloga nostra, i arrel d'això doncs, anem decidint no, so, no sobre el nen en si també sinó uh -huh. sobre la incidència social o la necessitat de la família de, la família, de tenir correcte. aquest respiro perquè suposo, suposo que un dels punts importants eh, veure, és que els nens amb càncer tenen els mateixos desitjos i ganes de passar-s'ho bé que la resta de nens no? Llavors, en aquest sentit i tant, és, i tant. És... els nens amb càncer eh, són nens que estan patint una malaltia que estan fent un tractament i que no deixen de ser nens. Sempre hem, hem donat aquest missatge des d'aquí, no? Que no s'ha de perdre ni les ganes de jugar, ni els estudis, ni els companys, ni els amics. Per això sempre tractem de sensibilitzar tothom, de dir, ojo, podran tenir alguna mancança però poden gaudir d'unes colònies igual que qualsevol altre nen. Per això pensem que integrar-los en un grup més gran d'altres nens està molt bé i que no siguin els nens en càncer se'n van de colònies els nens en càncer, els germans i germanes i altres nanos que participen en aquesta colònia perfecte Val, una qüestió més, les famílies a l'hora de portar els seus fills a les colònies s'ho miren amb respecte els hi costa decidir o pel contrari reaccionen molt positivament doncs, en aquesta possibilitat no? bé, bueno hi ja com tot, no? hi ha mares més patidores i hi ha mares no tan patidores però realment és molt maco quan els anem a despedir veure totes les mares amb aquelles mares i pares, eh? Amb la dualitat de... Ai, que se me'n va el nen, però ai, que està bones mans. Nosaltres portem ja vuit anys fent aquestes colònies i, bueno, sempre han sortit molt bé. Tothom torna molt satisfet. Després fem un berenar amb les famílies, perquè normalment els nanos, com que van de 4 a setze anys, Després ens acaben fent sempre un vídeo o un, un concurs, bueno, coses així que ells fan i després ho veiem tots plegats aquí i els entreguem a les famílies. Vull dir que és molt positiu i les mares eh, truca alguna però realment no les deixem trucar a les colònies perquè seria un incòrdio i llavors no hi ha aquesta distància que volem que hi hagi i aquest respir per la família, que bona falta els hi fa, d'estar sense nens i poder estar una miqueta també més amb la parella i, i vivint una, una quotidianitat que no tenen normalment. Però bueno, eh, quan venen a fer la selecció, dium, eh, hi ha mares que venen amb un un llistat de coses enormes, hi ha mares que... però vols dir que... sobretot quan és la primera vegada, no? Quan és la primera vegada pues, uh -huh. costa tothom, quan uh -huh. el teu fill se'n va de colònies per primera vegada uh -huh. costa tothom. Però realment els que repeteixen ja eh, estan encantats i quan els diem el adeu a l'autocar diuen bueno, ara tinc una setmana lliure, no? Com vulguem dir, vinga, Necessària, ara, no? coses que uh -huh. ja toca. I a més, sabent les famílies que, evidentment, estaran en un entorn totalment controlat i que, i que, i que els nens ho passaran d'allò més bé com qualsevol nen que se'n va de colònies. Un altre tema des de la FANOC. Uh, si no m'equivoco, fa ja 24 anys que realitzeu accions i activitats de suport en favor dels nens que pateixen càncer, com ara doncs, les jornades, per exemple, que celebreu cada any a Porta Aventura sota el lema de posa't la gorra, també de la zona de Barcelona, o el més recent projecte de la Casa dels Suclis. Una iniciativa impulsada per la pròpia Afanoc, que ha consistit en la construcció d'una casa d'acollida per a les famílies de nens i nenes amb diagnòstic de càncer que tinguin la necessitat de desplaçar-se als hospitals de referència. En aquest sentit, Rosa, com a gerent de l'Afanoc, m'agradaria que ens comentessis quin és concretament l'objectiu d'aquesta casa dels xuclis, que crec que està a punt de rebre les seves primeres famílies, no? I tant. Bueno, pues, aquest era un, un dels somnis més somiat per tothom, el, el fet de que, bueno, ja ho has explicat tu abans, la malaltia amb un fill és un impacte brutal, és a, més, eh, eh, a banda de rebre l'impacte brutal que t'has de posar les piles i has d'estar acompanyant el fill, si t'has de desplaçar per rebre el tractament als hospitals de referència a Barcelona en aquest cas, que té els dos hospitals de referència per, per fer els tractaments del càncer, aleshores tot es complica molt més en la, en la unitat familiar. O sigui, una de, una de les... la parella ha de, ha de reorganitzar la vida perquè un d'ells dos ha d'estar acompanyant el nen dia i nit. Aleshores, si això li sumem que ets fora de Barcelona, que has de venir a una ciutat com és Barcelona que és una ciutat, eh, bueno, gran... Sí, no, que hi ha unes complicacions nòxica, logístiques arriba, de transport... Correcte, sí, sí, sí. I cara, i molt cara. Llavors, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, fins ara, s'ha pues, eh, treballat des d'altres entitats també amb el tema dels pisos d'acollida, també hi ha una residència aquí que, que aculla 15 famílies i nosaltres volíem fer un pas més endavant Després de batallar per la baixa laboral, que és un tema importantíssim, que ara s'està reglamentant, encara no està del tot. O uh -huh. sigui, sí, hi ha com reivindicacions grosses que hi havia, que era educar els nens encara que siguin malalts, continuar amb el, amb el seguiment educatiu... El programa d'escolarització, eh, sí. Mana? Sí, sí, no, el programa d'escolarització. Exacte, -ho. que mestres hospitalaris, mestres a domicili, i no deixar que aquest nano quedi enradena. Això ja es va aprovant al seu moment, el segon tema era una mica el tema de les dietes d'estada i desplaçaments, que fins ara se'ls se donava dos euros i mig per passar el dia aquí, i ara des del desembre es va aprovar aquí a Catalunya unes dietes que si fan nit en un hotel se'ls se donen 25 euros i per menjar o passar el dia tenen 14 euros diaris. És un gran pas per nosaltres perquè això sí que era una gran reivindicació, perquè, o, si no, les entitats hem d'assumir l'ajuda econòmicament a vegades a les famílies. Uh -huh. Continuarem en això, però ja és un pas important, que si ara ja tenen unes dietes, sobretot els que venen de fora de l'àrea metropolitana, que teòricament han, han de venir a Barcelona i han d'espavilar-se. si tu no tens ni família ni amics, el teu espavilament es converteix en un desespero, en un patiment, en un a dormir, a un anar a descansar o en un dutxo. Aleshores, a banda dels pisos d'acollida, que han fet molt bé la seva funció, ara la Casa dels Xuclis era, era la quarta, el quart somni que teníem i és una casa d'acollida tremenda, està preciosa, convido a tothom que pugui venir a veure-la que entri en les famílies, que la visiti, o podeu veure la, al web de tant la Fanó com la Casa dels Xuclis, Mm. i vereu quina meravella sí, en la Diputació sentit. ens va cedir el terreny l'obra l'han fet Boigues, Macà i Martorell i a partir d'aquí ara ja hem fer un conveni amb Casa de Cor han decorat, cada decorador va agafar una, un apartament i l'ha fet a la seva manera i tots són maneres d'anar preparant la casa de manera que no ens costi diners perquè ja no, no, no en tenim vull dir-ho així de clar, sempre, sempre hem funcionat en base a demanar ajuda i gràcies que aprofito per donar gràcies a moltíssima gent que ha participat que ha vingut, que són voluntaris que ara què necessites, que sigui una planxa que sigui una nevera Vull dir, ha sigut un esforç de moltíssima gent i ara està quasi, quasi ja preparadíssima per rebre les primeres famílies. Aquest... I aleshores, sí. nosaltres com a FANOC també ens hem traslladat, estem a la part sòtano de l'edifici, bueno, que no és un sòtano perquè té una llum preciosa, però la part de la planta baixa, amb la qual podrem donar el suport integral a la família des d'aquí tranquil·lament, i ells estan a la part de dalt, que hi ha 25 apartaments de 30 metres cada un, amb la seva nevera per als seus aliments i llavors tenen una cuina comunitària un menjador enorme una biblioteca, una sala polivalent una sala de jocs i uns jardins, un or biològic i uns jardins preciosos vull dir, hem fet el pas endavant jo crec que serà una casa referent a Europa uh -huh. de fet ja ens han dit que ho és perquè i, i volem que a més de tota aquesta tranquil·litat que ells poden gaudir aquí Eh, ja que passen aquelles males estones a l'hospital puguin venir Com a la a descansar si es volen relacionar amb més pares que ho facin si volen intimitats. la tindran, la tindran que creiem que és el projecte que realment tots havíem somiat en aquest sentit indica que la, que la casa del xuclis està ubicada a Barcelona, molt a prop de l'Hospital de la Vall d'Hebron i, i llavors, que és el que tu comentaves disposa de 25 apartaments per 25 famílies i que evidentment ha comptat amb la col·laboració d'administracions públiques empreses privades, voluntaris i tot un munt de persones perquè eh, des d'aquí des de Ràdio Tiana també us convidem a que podeu visitar doncs, aquesta casa perquè la veritat és que és espectacular des del seu punt de vista ja arquitectònic de complements o tot l'esforç que des d'aquí, des de la FANOC heu realitzat. I Llavors, en aquest sentit eh, Rosa Casals, gerent de, de la FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya moltíssimes gràcies per atendre aquesta entrevista a Ràdio Tiana. Felicitats per tota la feina que esteu realitzant, sobretot per aquest, per aquest tema de la Casa del Suclis, i no només d'això, sinó dels 24 anys que ja porteu duent a terme activitats en suport a les familiars i als nens amb temes de càncer. Gràcies, Rosa, molt i molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per donar se com sempre veu, que això ens ajuda molt a anar... Ja sabem que la ràdio és un mitjà estupendo perquè la gent l'escolta i gràcies a tothom, de veritat, una abraçada a tota la gent que col·laboreu des de, de l'àmbit que podeu i, i una abraçada per tothom. Doncs gràcies, igualment i molt bon dia. Gràcies, a bon bé. dia.